Прапори, три зуби, музейчик колишньої крамниці. Село жодногонену славилося ярмарки, півтора десятка крамниць, шинків та пивних комор, кінний завод, дві церкви, костьол і синагога. Церкви перевели на сховища під міндобрева, костьол розібрали на цеглу, синагогу спалили. Після проголошення незалежності сподівалися дещо відновити, дещо збудувати. Мітинги, збори, вечори в клубі А далі воно, мов би, знову почало провалюватись кудись у глибінь До громадянської війни, коли руйнували костіли церкви Скільки сили в народу і куди вона вся йде Верховоди втопили в тарілках жирною юшкою І ось нині, темною озією, сіріє будинок культури не чути по селі дівочих співів, реготів. Зрідка перебрігуються собаки. Вироблені люди всідаються біля телевізорів і засинають під гавкіт і галас депутатів. У темних вікнах іноді змигує зелена висяйво. Олегові здається, що то по хатах сидять або комп'ютерні люди, або відьмаки. Опівночі Олег тихо вийшов з хати. Ліхтарека тримав у руці сокиру за поясом. Нога за ногою посував на асфальті, ще сторожкіше брався ґрунтівкою на той бік долини. Ніч пливла з морена, опадала росою. Місяць вже був на ущербі, вітер розхитував його поміж невеликих хмар. Щось біліло на ньому, може то Каїн після вбивства брата сушив оночі, перемішував зорі. Страх холодив живіт, Добивався до серця Кидалися назустріч під ноги темні кущі Десь угорі верховіттями ходив хтось невидимий Прибіг дорогу кіт, нявкнув за плотом Але Олег йшов не сам, а з тими, хто ходив в темні ночі З ножами за халявою, з обрізом за поясом Вони могли, то й він теж Страх долав це був не той страх, який зринає миттєво, забирає в полон всього, не дає отямитись. В думці стояла важливість цієї мандрівки. Заради того здолає все. Нагорі, в котловині, роса обхвиськувала ноги. Летючі миші черкали над головою. Тінь від каменя була величезна, широка, важка. Олег довго стояв, притулившись щокою до ще не до кінця вичахлого граніту. Він перше подумав, що одному йому не справитися. Треба шукати компаньйона, компаньйона з технікою, бульдозером чи канавокопачем. Вичахлі зорі іронічно дивилися з неба. «Може, все це дурниця?» – думав Олег. «Нічого ж певного. Минуло 60 чи 70 років. Та й чи були вони ті коштовності?» Чи було все те? А може, це тільки комп'ютер не видив? В лісі щось зареготало сова. Олег Мимохідь помацав рукою лезо сокири і слизнув стежкою у виярок. Наступного дня поміг батькові змолоти два мішки пшениці. Колгосп, чи як його тепер офіційно називали КСП, видав помішку пенсіонерам. Ще один купили В позиченому візку На високих гумових колесах одвезли до млина Де сварилися з мельником З десятеро помольців Мельник не хотів молоти кожному окремо А зваживши Сипав збіжджя в загальний кіш І з загального шкоша взявши Мірчук Відпускав борошно першого Другого сорту Та висівки Батько забрав усе Борошно обох сортів і висівки Згодиться то, знаєш, що воно буде. Олег ішов за візком, підпирав палицею. Повз гамазей, повз корівники, де у дворі блукали породисті, але худі корови. З трьохсот їх лишилося сімдесят. Вон у тій прибудові тримали бугаїв. І враз далекий, пронизливий, пофарбований у колір сорому спомин затопив його. Сорому нинішнього за тодішнє. А може тоді це і не було соромом, а звичайною буденщиною, необхідністю, трибом, нехай і примітивного, але й доцільного натурального життя.